Da dormiți adormiți într-o fericire, patriarche biserici bisericii ortodoxe române, Miro, Nicodim, Dimistinian și Iustin, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o sa. Amin. fericiți și pură pomeniți Cătituri acestui sfânt locaș, Beniamin Mitropolitul, Iosif Mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părății așa. E o români pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părății sa. Pe cei mai înainte adorbiți, părinți, frați, surori, pe cei de o cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, cu împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna, acum și purura, și în vecii vecilor.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 Domnului să ne rugăm! Pentru ca să fim izbăviți noi de turnecazul, mânia, primești și nevoia, apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! la toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Domnule. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, la Domnul să cere. Și la vremea vieții noastre, în pace, și într-o pocăință o, o săvârșim la Domnul să cerem. Sfârșit creștinez vieții noastre, fără durere, neînfântat în pace, și răspuns bun, la am fricoșătoare, judecată a lui Hristos. Să cerem noi, Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita la noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară, și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să ne Cu îndurările unde-a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, Împreună cu sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău, dur, acum și purrea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Călătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de doți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut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 să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și săvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică, mărturisesc un bătesc priertare păcatelor, Aștept în morților și viața veacului ceva să fie amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace, au o aduce. și dragostea Lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Sus avem inimile, with me. de biruință cântând strigând glas înălțând și grăin Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Acesta este sângele meu a legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. ducem de toate și pentru toate să te prăbim cu ta mari ta stăpână noastră de Dumnezeu născutoarea și puterea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 Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Domne miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Domne miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe dânsele în sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jetfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul sfântului Duh să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat,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 Mila și iertare de păcatele și de greșelile noastre. La Domnul să cere da, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii. La Domnul să cere. Altă vreme a vieții noastre, în pace și în -o, o să la Domnul să cerem. Da, Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Pe noi stăpâne cu îndrăznire. Fără de o sânda, Să cute Zeu te chemat pe tine, Dumnezeul celă ceresc? Tot și azi ce? și să cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unei Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcător. Salutam, Amin. cu credință și cu dragoste, să vă profia Păratul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea prea tău, că acesta este însuși scump sângere tău. Deci, mă rog, ție, miruiește, mă și mi cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucru, cu cuvântul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre tară de spre viață de veci. Amin. Cine-i cere de în astăzi Fiul Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, sărutare, voi da ca Iuda, cecată-l Haru, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într un împărăție Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu curatele, tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, roavă, Dumnezeu, tu ești Dumnezeule, poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Eștile, sfintele prea curatele, nemuritoarele cereștile, și de viață făcătoarele, în lui Hristos Taine. Vrednicie să mulțumim Domnului. Mănui, mi Apărăm, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul Tău! Domnule, miluiește! Ziua toată desăvârșită sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi în cine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Sfințirea noastră și ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieși. Binecuvintește pe cei ce cuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce ne dăjdesc în tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale opozește, sfințește pe cei ce vezi podaaba acasă tale. Tu pe aceștia îi cu Dumnezească puterea ta și nu ne lăsa pe noi ce ne dăjdim în tine. Pace lumii tale dorește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Că toate darea cea bună și tot darul de săvârșit de susie este de la tine, Părintele Luminilor și ție slava slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. celălalt ce ai toate cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfășurarea și noastră, care pe cei trăit și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însă sunt tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slavă ta și de cinstirea, care sau au pus înaintea ta de robii tăi aceștia, încă și spre celor ce s-au în dreapta credință. Și dorește bună celor ce au frunțat aceștia și cei ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către împuntire și desfătarea bunătăților tale celor veșnice. Pentru rugăciune în în și prea și este să vânească în ziua și prefecioara Maria și pale Sfinților fără pomenire o săvârșim și va alături Sfinților tăi. Că tu ești cel ce bine cu minte și toate Hristosul ristați în și ție ți slavă înunțăm împreună și Părintului tău, celui fără de început și prea Sfântului și bunului și de viață, tău, Duh. A și șipur rășin vânt veci, vecilor. O, mina din morți cu moartea, remoarte călcând și celor din mors... și din Să fie peste voi toți Cu al său har și cu a sa iubire de oameni Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor Amin Slavă-ți Hristoase Dumnezeule Nădejdea noastră slavă-ți fie Ce veci vecinor ambi, domnul mirește, domnul mirește, domnul mirește. Dragul bine Cel ce am viat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, sale, ale sfinților, măriților și întotdeauna lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Multmilostivei Maicii Noastre, Parascheva, ale Celui dintre Sfinți, Părintelui nostru Ioan Ugure de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit. Ale Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, ale Sfintelor Femei Mironosițe, Maria Magdalena, Maria lui Iacob, Salomea și Ioana, și acelor dinpreună cu dânsele a căror pomenirul să vârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeuștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a îndiat. -a Hristos a îndiat. Și noi ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm Sfintei Lui cele de-a treia zi. Cristo. noștri doamne Iese Hristoase Dumnezeu nostru miluiește-ne. -mi o Drept creștini Hristos a înviat. La sfârșitul sfintei liturghii aducem mulțumirea lui Dumnezeu pentru darurile sale cele bogate pe care le-a revărsat asupra noastră a tuturor. În această duminică a treia după Paști, Biserica Drept Măritoare face pomenirea femeilor mironosițe. Așa cum ați auzit în cuvântul de învățătură care s-a rostit în data după citirea Sfintei Evangheliei, în această zi, pe lângă femeile mironosițe care au alergat primele la mormânt, în timp ce ucenicii Mântuitorului erau ascunși, de frica iudeilor, pe lângă acestea, zic, Biserica le pomenește astăzi pe toate femeile creștine care au avut viața aleasă, pe mamele Sfinților Ierarhi, a Sfinților Martiri, a Sfinților Monah și a tuturor celorlalți care, în decursul vremurilor, au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte multe la număr, cele mai multe cunoscute doar de Dumnezeu, unele dintre ele însă au rămas în amintirea posterității. Am putea pomeni foarte multe nume de astfel de mame și de femei creștine. Dar în această zi se cuvine să aducem un cuvânt de recunoștință, de prețuire pentru toate mamele care, au educat în spirit creștin pe copiii lor. Mă refer mai ales la perioada aceea grea de 50 de ani în care la noi, în țară, în școli, nu s-a învățat religia. Și dacă învățăturile creștine au fost transmise și în această perioadă se datorează tocmai misiunii lucrării pe care mamele creștine le-au făcut fiecare în casa ei, în, în locul unde Dumnezeu le-a rânduit să, să trăiască și să-și crească copiii. Așa se face că după 50 de ani, o perioadă destul de lungă în care tinerii, copiii, n-au putut învăța în școli despre învățătura creștină, despre poruncile Mântuitorului Hristos, cu toate acestea, după această perioadă de 50 de ani, atunci când în București oamenii s-au adunat, tinerii creștini au cântat cu noi este Dumnezeu. Au spus rugăciuni, toate acestea se datorează lucrării pe care mamele creștine le-au făcut în acești mulți ani. De asemenea, un cuvânt de prețuire pentru profesoarele de religie, care în atâtea școli, în mii de școli, zi de zi îi învață pe cei mici, pe adolescenți, pe tineri, calea care duce către viața veșnică. Vă amintiți poate din, din Evanghelie cazul unui tânăr care s-a apropiat de Mântuitorul și l-a întrebat... Doamne, ce să fac ca să trăiesc veșnic? Era preocupat cum să trăiască veșnic, pe el nu-l mulțumea doar trăirea, doar vețuirea în această lume trecătoare. La fel ca tânărul acela bogat din Evanghelie, foarte mulți tineri din ziua de astăzi își pun această întrebare. Doamne, ce să fac ca să trăiesc veșnic sau ca să am viață veșnică? Și la aceste răspunsuri ale tinerilor răspund profesoarele de religie, care parcă mai mult decât profesorii de religie se preocupă de educația duhovnicească, spirituală, religioasă a tinerilor de la noi. Așa după cum ați observat, la Sfânta Liturghie din această duminică au dat răspunsurile, Elevele seminarului teologic de la Mănăstirea Agapia. De câțiva ani s-a creat o tradiție în postul mare, toți elevii seminarilor teologice din eparhie, cei de la Mănăstirea Neamț, de la Piatra Neamț, de la Botoșan, de la Dorohoi, de la Iaș, vin aici și dau răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Metropolitană. Iar în această duminică a Mironositelor, Elevele seminarului de la Mănăstirea Agapia, singurul seminar de fete din eparhia noastră, dar nu singurul din țară, au venit și au făcut acest lucru în Catedrala Metropolitană. Le mulțumim pentru acest lucru în numele Nal Preasfințitului nostru metropolit. Mulțumim Părintelui Profesor Vasile Smău, care face parte din corpul profesoral al acestui seminar și care a slujit din preună cu noi și se cuvine să amintim aici prezența maicii directoare, maica Eustokia a maicii profesoare Filoteia Cozma, una dintre cele mai cunoscute călugărițe din România și altor profe profesoare de la acest seminar care au însoțit grupul, grupul de eleve care au dat răspunsul la Sfânta Liturghie. Vă amintesc acest seminar, înființat în anul 1950 prin strădania Patriarhului Justinian a funcționat pentru scurt timp, pentru că în perioada grea care a lovit mănăstirile în anul 1959, el a fost închis. Redeschis apoi prin strădania unei călugărițe de pioasă amintire, monahia Eustochia Ciucanu, care a fost tareță pentru mulți ani ai Mănăstirii Agapia, el funcționează astăzi într-o clădire nouă, în cele mai bune condiții, și dacă cineva se întreba de ce atâtea seminarii, le răspundem foarte simplu. De ce sunt în țară atâtea licee? Pentru că tinerii au nevoie de educație, iar noi spunem, tinerii și tinerile au nevoie de educație creștină. Au nevoie ca pe lângă obiectele principale de studiu, care le sunt trebuincioase în viață, să învețe mai mult din Sfânta Scriptură, din Catehism, din Patrologie și din toate celelalte lucruri interesante pe care Biserica, prin profesorii pe care le are la seminarii și la facultățile de teologie, le oferă tinerilor dornici de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, un gând de mulțumire profesorilor și elevelor seminarului de la Mănăstirea Agapia, le mulțumim pentru drumul pe care l-au făcut și pentru o aceasta de a da răspunsurile la Sfânta Liturghie. Mulțumim și domnului profesor Emilian Popescu care a fost prezent astăzi la Sfânta Liturghie și dumneavoastră tuturor care v-ați rugat împreună cu noi. Hristos a înviat Transmisiunea Sfintei Liturghii de aici, de la Catedrala Metropolitană, se apropie de sfârșit. Ne aflăm în Duminica Sfintelor mai Mironosițe, cele mai vrădnice martore poate ale pătimirii și învierii Mântuitorului Isus Hristos, care a pus început marii galerii de sfinte și cuvioasă mai creștină rugătoare ale Bisericii pentru noi toți. De aceea am putea proclama această zi deosebită ziua Femei creștină, mult osurduitoare la mântuirea ei și a celor din jur, prin rugăciune și exemplu personal. Sfântului Sfântului Ioan Gură de Aur a fost oficiată, stimați ascultători, de un sobor de și diaconi, protosfint arhimandritul Timotei a Ioanei. singelul Andrei Vinca a rostit cuvântul de învățătură, diaconul Valerian Radu a citit Evanghelia, iar apostolul a fost rostit de diaconul Bogdan Frăsilă. Răspunsurile la Sfânta Liturgie au fost dată, potrivit obiceiului din fiecare an, de corul seminarului teologic liceal cu Vioasa Parascheva, seminar de fătă de la Mănăstirea județul Neam a frat sub atenta îndrumarea maicii directoare Iostochia Volmer. Corul a fost dirijat de eleva Nicoleta Ifrim. sibiu Cosovanu, cel care a asigurat transmisiunea în bune condiții tehnice a sfinte Liturghii, diaconul Juliana Andrei și Ana Maria Gânsac, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invită să rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas, un radio pentru sufletul dumneavoastră.